El-Rahim Allahu Rabbuna Rabbuna Allah Rabbuna Allah Rabbuna Allah Fal mendrimi i takon Allahu subhanahu wa taala pa kylla shpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjen gëshokut te tij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 دين كفر في قنوبهم الحميه حميه الجاهليه فأنزل الله سكيره تما يمثل مساله شو المسلمين كانوا ضالوا ومشركين ودائره والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها Wekanallahu bikulli shay'in alima. e parash lutja njerve de të devotshëm. Si e dita kamçin mushrikë për çam seputum secili ka pasur fisë nevat ka pasur zotrat e vet se i kanë bëj ibadet s'ka pas diçka e cila i ka bashkuar se s'ka si mundi të mbashkuar njerëz të përveç se na të shka ka zbritë Allah subhanahu wa taala. e treta nuk kanë pasë respekt dhe nëmështrim ndaj u dhejtësave tjyra e ka të takë emitimi i verbët po ishtë të preqështjeve që ka orë Qurani dhe ka luftua e që kanë pasë mushtrik dhe nuk dohtë me pasë musliman obligohet muslimanë musve pasë argumentimi tjyra në ata që kanë gjithë të prindrit të tjyra penanta janë mashtruë المصفوچي السنه كان باص اسلام من قا ارضن جا قابو دي يا مسلمان تش كور مصفوچيس فشنن انا كيني مسومستروي يدعى الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين kalmeta teqwa we kanu ahqa biha wa ahlaha we kanallahu bi kulli shay'in alima qatna fi sibin nurin min nuradi hina marab duktu ya rabal rahimin ligirat ndaserial ruga edret eligiron hoxha inderuar shukri aliu hina marab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 Wa khaira l-hadi u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa sharra l-umuri muhdathatu ha Wa kulle muhdathatin bid'a Wa kulle bid'atin dhalala Wa kullet dhalalat fin nar Wa ba'd Inshallah dhe filoj me dherësa Afrës ishtë njeqin mesele Që muslimant një ndalun nga mushrekt Nga idhujtarat Kejtë të të të shishtë shëka nardën në Qur'an Ose në hadith për nga mbejri sallallahu alaihi wasallam Apara është lutja njezgët dhe vatshmo Njezgët dhe vatsh Populli më shërqë që vdomën shkol ku i shirkot që ka ekzistuar para hartë pa, shkol ardhën Hadith ka qenë kohën Nuhit, domethënë para se marr Nuhit, domethënë populli i Nuhit pas Ademit alayhis salam. Ne ko njerëz që kanë qenë në rrugë të vërtet, kanë bój ibadet Allahun subhanahu wa taala dhe as kujt tjetër. Nuk i kanë bën asnjë mënyrë shirq Allahun subhanahu wa taala. Pastaj është ngrit dituria kanë vdeq njerëzët e devotshëm e pastaj şeytani ka ardhur ju ka bëu fitnë popullit që kanë bëj ignoranta. Ju ka thonën Se duhet jo bojnë Statuja atyre njerëzve të devashëm Që i kanë qenë në ato vendit ku janë u, Që i ti përkujtoni një badet Edhe të bënë një badet Edhe ju si kur ata Edhe në këtë mënyrë ata Kanë bo këtë qështë Kanë vizatu vizatimit e tyra Dhe kanë bo statuja njerëzve të devashëm Që i kanë pas nga populli e tyra Edhe kanë bo i badet Allahun subhanu wa ta ala. Dhe isa është ngritë dituria krejt Dhe kanë arë gjenerate Cilja s'ka dhe Karl Çitani u ka thon atyra se prindërt e juve i kanë pasbot ibadet këtë statuja, këtë fotografi. Ktoniers të devoçshëm, ata kanë filluar mi akushtu lutjet atyna. Në këtë mënyrë është paraqitë shirku në të parën herë në histori, çish thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A do të mos e mand ayësh këjt Allah nga çafirat apo nga mushrikët, është edhe kjo se muslimanët nuk ja kushtojnë lutjen njerëzve të devoçshëm. Do thonë në se në njëri i devoçshëm vdes, do varroset Na proprio lutemi Allah subhanahu wa taala, nuk ju lutemi atyrë njerëzve të devotshëm. Nataj Allah subhanahu wa taala le morën thot in anzalna ilayka al-kitaba, thot Allah subhanahu wa taala pengambërit na takimisbrit ju librën bil haqqi matawrataytan, fa'budil laha mukhlishan lahu ddin la zara'a wa tam Allahu duke ia kushtou kët fejën atij ibadetit. Ala lillahid dinul khalis, urtëit Allahu ti takon ibadeti isenchar vetu me Allahut yubohat walladhina takhadhu min dunihi awliya atatsetet marr almesh per vet Allahut xhir don tho te adhurojn tir per vet Allah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfah kuripetshin pse ju adhurojn ktan jars pse nje bani lutje njerzit vorr personat ndevashm që kanë vdek ato ars jetonin shejtani kishte bon fitna thashin ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfah në loki bojnë ibadet këto vetëm sa për mëna ofruhet Allahu subhanahu wa taala. Do thot ata besonin në Allahu subhanahu wa taala. Po bashkë me këta besonin se ka dikush tjetër i cili meriton adhurimin. Do thot lutjet kanë menduar se ka drejt përveç Allahut, mjaft kushtuat lutjet edhe njerëzve të vdekur, sa kanë çën njerëzve të vdekur përpara dhe kanë vdekur që ata me ndërmjetësuet e Zotit e këto muafruhet me ibadetin që ja bojnë dvdeku, të vdekurva, muafruhet Allahu subhanahu wa taala. Por shaka se lutja është ibadet Penga bej sallallahu alaihi wasallam thath ad-du'a huwa al-ibada. Lutja është ibadet. Por përveç sejdës së dorukus, namazit që e bëjmë, dhikrit që e bëjmë, do të them, modhrimin në Allah subhanahu wa ta'ala, tashkualizimin e Kuranit, edhe lutja është ibadet. Prandaj dietar kam thënë 7 minuta mia, al-ibada huwa ismun jami'. Ibadati është emër i përgjithshëm li kulli ma yuhibbuhu Allahu yarda. Çdo vepër, tacenten e don Allah subhanahu wa ta'ala. Efale, nga fjartë apo nga veprat Dhahera u batina Qoftë për veprave të zemrës Apo të jashmë të gjemtyrë Nuk ju drejtohet as kujt As një gëvizje cila është një badet Që Allahu ka të dëshirë që të ju drejtohet ati Nuk le johë të ju drejtohet as kujt Përveç Allahu subhanu vëtëra Andaj edhe lutja është për e asaj Se nuk ju drejtohet vetëm se Allahu subhanu vëtëra Ndërsa moshrik kanë që i për e ty jetë të cilët po e kanë drejt u lutjet edhe thirrve përveç Allahut dhe ka ardhur thirrja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ti të vizir njerëz të prekseyr të sira dhe më lemru sik edhe çdo lloj ibadeti përveç llojeve të tjera ju drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allah thot: "Wa ya'budun min dunillahi ma la yurduhum wa la yanfa'uhum". I bën ibadat ato që nuk bënë ndam as dobi, domethënë nuk ofrojnë ndam as dobi. Statuja të cilat ishin prej gurit, nuk bëjnë ndam as dobi, këtë i bënin ibadet. Onda fam, vëkolun hëllai shufaauna inda Allah. Dhe tani këto janë ndërmjetësues te Allahu subhanahu wa taala. Ja, një ai ban neve dije, se besimi në Allahu subhanahu wa taala, vetëm besimi në Allahu subhanahu wa taala, nuk i mjafton njerëjit nëse i bën ibadet të tërkujtara te Allahu, ngasë edhe mushrik pas kanë besuar Allahun. Në datë ata kanë ditë se Allahu është më i larti, dhe se atë qëllimi është të ajme arritin atsin me po mënyrën Se sima ardhe e teknasi Allahut të kanë gabu Kanë mendu se mund dhe të mënyrë tjetër Me lutë tjetër kanë E ajme ndër mjecu të Allahut Subhanu wa Tala Për lutësim Dhe ka ardhë islami Dhe ka muhuk të dhe wakandalu Dhe ka lemru se i badeti Dësit të rejtohet vetëm Allahut Subhanu wa Tala Nga lutjet dhe gjitha lojt i badetit tja Andaj, kjo ka qenë prej kitënëve Në më thamë prej shirkot që selenka urdhru Allahu subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ma aluftu. Do të lutja bëhet në gjitha monirat që qelloj ibadeti, që qellë shirku, mo larguaj prej tokës nga se kjo është provim, kjo është fitnë në tokë, ndërsa Allahu ka thënë: "Po kati lum hatta la takun fitna dhe luftoni mushrikat derisa mos të mbajë fitnë, do të provim mos të mbajë mo shirkin në tokë, ويكون الدين لله et të të mbajë feja, do të thonë ibadeti të drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. E dyta që tin mushrik të përçavam, coptum, secili si ka pasur fisin e vet, ka pasur zotrat e vet, se ti kan bëj ibadet. S'ka pas diçka e cila i ka bashkuar, se s'ka mundsi të bashkoj njerëz të përveçse në atë shkaq ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Nëse doin bashkim tjetër të vetë kësaj na ndodhen automatikisht përçarjet. Andaj mos shumti njerëz të përçarmi janë ata të cilët nuk janë kthyin Kur'an edhe sunnat. Allah thotë: "Ya ja, ayyuhalladhina amanu", andaj Kur'ani më hik dhe i ka bashku muslimanët po i ka bashkuan Kur'an edhe Sunnet. Ka thonë yauladina amanut takullaha haqatu qatih o yatasallikun bisua keni frika Allahut ashtu siç meritan Allahu wala tamutunna illa wa antum muslimun dhe mos lidhni vetëm se si besimtar. Wa atsimu bi hablillahi jami'a. Dhe bashkoanu të gjithë për litarin e Allahut, natë për librin e Allahut subhanahu wa taala edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se këtu bëhet bashkim edhe na ashiqjo tjetër. ولا تفرقوا ذا مسقط ثبتني وذكروا نعمه الله عليكم ذا kujton e dhuntina e Allahut ndajojt do të kujtonë ju dhuntina e Allahut nga se arabët para se më ardhi Islami kanë qenë në luftë sidomos fisi Aus dhe Khazraj kanë qenë me 100 vjet në luftë 120 vjet thon historianë kanë ndodhur luftë shkaku i luftës mes tyre ka qenë për shkak një devë një unifisë ka mbyty një devë viç tjetër dhe ka fillu lufta dhe ka vazhduar 120 vjet hap morrja më së vete وذكروا نعمه الله عليكم كوتون كيتونتي الله سبحانه وتعالى كوريو ايشيتن شرك ده ايشيت صبتوم انا يوام كيتونتي يوا فروو اسلامن e pastaj yu bashkom alekum it kontum aadaen ايشيت ارمست نيوني تيتت فالف بين قلوبكم ايوا باشقاي زيمرات يوا نونتا ديوا باشقاي م اسلام بديننا الله سبحانه وتعالى باشكون زيمرات نونتا القرانن و السونتين ابيغامبير الرسول صلى الله عليه وسلم فاصبحتم بنعمته اخوانا اذا كيتونتينا الله سبحانه وتعالى pastaj yu ubanet vlezr Wa kuntum ala shafa hufrati min a nar Ju ishin bregd zjarët Gjehnejmit Fa anqadhëkum minha Ardi islami edhe zbrite Edhe ju shpëtoj për zjarët Pasë që kishin bregd zjarët Këdharik i ubejginu Allahu lakum ajatihi Laallakum tehtedun Në ketë mënir Allahu asherën ju Wa argomëntat E veta ndështa dhe të udhëzoheni Në të ndarja të subtimi I muslimanëve Sëtë Ashtë preja saj se ju kam bejt dishka prej jahiljetit. Në më thamë për i njerancës. Dhe i se nuk pralojnë këthimin në Koran edhe në sunnat, s'kanë mundësi mu bashkut në tjetër sen nga se çdo sën që thirrin njerëzit tjerë, nga mendja e tyre, nga logjika e tyre nxirrin një diçka, edhe i thonë njerëzit, "Aç ofrobin këta, do të më di ca jo vetëm çka i porcan, edhe i capton njerëzit." S'ka mundësi më bashku, nga se Allah subhanahu wa taala hasëllu si njerëzva, dhe din më smiri se çka mundët me zbut zemrat e tjera, edhe din më smiri se çka mundët me i bashku zemrat e tjera, andaj e ka zbrit Kur'anin dhe e ka çu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se kjo është ajo e cila i bashkon dhe Allahu i a dën të mirë në robërat vet dhe e ka çuket Mërësi, gjithë monja për sëritë musliman me në Koran Se kjo që është dhuntia Allahot ndaj nesh Andaj Ka urdru Allah subhanu wa ta'ala dhe katan Fët takullaha Keni frika Allah subhanu wa ta'ala Sakini muslimas të ta'atum Wasma'u wa tiju Dhe dëgjani rëspektani Dëgjani atë shaka adhë në Koran dhe rëspektani Dhe prani ma ta E trejta Nuk kanë pasë rëspekt Dhe në nështërim ndaj udhëhecsave tyra ka ardhi islami dhe ka obliguar këtë çështje nuk kanë pas kurra respekt ndaj parit dynar ai i cili u kapri dhe kjo ka qenë një për shkaqeve e cila i ka bocë ato mu dallun nga musliman ndon ta nuk ka pas respekt ndaj njëri tjetrit dhe kjo ka qenë ndoshta një për shkaqeve që i ka shty pastaj për çartë dhe luftën mes vetëve e Allah subhanahu wa taala ka thue pastaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pasi ka tiun Kur'anin dhe Sunnetin i ka obligu rëspejktin dhe i pengamberit sallallari e sallam dhe rëspejktin dhe i udhejtëseve në në thëtë këtë dhesë pengamberit sallallari e sallam kur ka vdhejt ka ndodhë khalifati e bu bëkrit janë obligu muslimat rëspejktin dhe i e bu bëkrit rëspejktin dhe i omerit me ndëgju që mas me luftu kundrati për shdëgjan Nëse ndonjë gabim gabu Bakri as-Sameri, nuk i lejohet muslimanëve të mëqhudojnë me luftë kontra tij. Pse ka muslimani ndodh gabimet derisa nuk bën kufër. Po nëse ndodhet udhëhec i muslimanëve, bën kufër, del nga dini i Allahut subhanu te ala. Nuk respekton Allahun edhe pejgamberin sallallahu aleyhi dhe sallam dhe nuk e merr këtë rrugë kuranit dhe sunnetit si më nehatësh rrugë të cilën e pason, atëri obligohet muslimanëve lufta ndaj tijina, që më nxirr me kthini udhëhec i cili respekton Allahun edhe pejgamberin sallallahu aleyhi dhe sallam dhe jeton me ta. عند النبي اني صلى الله عليه وسلم قال حديث تصح من البخاري ان الله يرضى لكم ثلاثه الله اشي كنا شيوتي كني تراجونا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا تعذرن يضم مصباني شركه عبادات مصباني دنياي شركوت O and ta'tasimu bi hablillahi jami'an. Dhe takapunit e gjithë proletarin e Allahut subhanuhu te ala, por Kur'anin dhe Sune'it. O ntasihu man walahu Allahu amrakum. Dhe takashillani atë i cili e ka marr udhësin e juaj. Ne thot muslimani kur ka udhëhecil evat musliman dhe ai respekton Allahun dhe pejgamberin sallallahu aleyhi ve salam, atërtisi musliman nuk lejohet me luftu kundrati nëse gabim, po tobligohet këshilla ndaj tij. Ta këshillosh që ai drejtohet dhe ti permision gabimet, po jo. Ta luftosh, deri sa i musliman është dhe respektan Allahun subhanu wa ta'ala dhe pingan beri sallallahu sallam për shak se s'komusi njëri u me qeni pagabushëm Shdo u dhëhes, komusi me gabu Po deri sa gabimit e ti janë të vogla nuk karon në qeshtin e kufrit dhe shirkot nuk ka dal nga feja të obligohet ti respektin dhe i tina në atë që të obligohet të mirë dhe nuk e respektan, nuk e vepran nëse të rrëdron në vej për të keqe dhe të obligohet këshila, të obligohet këshila të Pa shojse nëse çohon muslimanët të luftojnë kundër dhëhesit tjetër musliman, sa herë që tju ndodhen ato gabime, ata skuqosin asnjëherë ato mëçecsua. Pamë konçërin e muslimanëve shumë i madh. Kan moder xhaki muslimanëve pandal, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke e ditë këtë keqçe që cela mundet me pasu, i ka obliguar muslimanët se kur ta zgjedhin dhëhesin e tyre musliman, i obligohet respekti dhe dhëtesi në pas rrugës, sa ta dëgjojnë dhe ta respektojnë atë. Ka në hadithin سلنا ترسمتان جناده ابن أبي أميه تدخلنا على عبادة ابن سامد كمي هي تشوكي بين غنبيري صلى الله عليه وسلم يتدعي كبسي من عبادة ابن سامد ذا أيش تاسمو دمتان شراطين أفدكس وهو مريض فكلنا أصلحة كالله إثم الله تشرفت الله تشرفت حدث بحديث يمثعك الله به سمعته نترغن دني حديث تدخلنا كدجونغ بين غنبيري صلى الله عليه وسلم Semuat yenfakuka Allahu bihi sami'tuhu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Che Allahu na bën dobi me kët hadith që e dëgjote. Qal Thao Ubad ibn Samit da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa bay'ana. Na thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ta besatoim ti hap, mbi besën se do të him në fe. Fa ka ne fima akhadha alayna bi besatimi që na mor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga premtime që na mor, që kërkojmë të dhom premtime e shë edhe kjo an bay'ana ala sam'i wa ta'a amr bayasan se do ta respektojm dhe do ta ndëgjojm fjalën e tij do të veprojm ashtu siç urdhëron pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fiman shatna wa makrahina kurna nuk kemi dhumb mbi kokën ton edhe kur na bëhat dhun mbi kokë do të ta respektojm pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në çdo çast u usrina wa yusrina edhe kur jemi të lirë dhe kur jemi në vështësi do ta respektojm wa athratu aleina e dha ajna se nuk shkon për çeftonin edhe nëse dëshira e jo ndërndi shka tjetër dhe fjale e pingamberi sallallahu aleyhi ve sellem vjen në kundrështim me knasit e tona Edhe kam marrën besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe do të ta ndiej, kem fjalën e tij dhe do ta respektojm atë, e do ta llojm fjalën tonë në natsin tonë. Natat nuk do ta pasoj në efshin, pejgamberi sahasia ka marr besën se ju jo keni mëm më respektu dhe keni më dëgjuar fjalën time dhe keni më vepruar ashtu siç ju tham, one, por ju bëhet dhun dhe kur nuk jeni nën dhun, do të na kur keni presion dhe kur nuk keni presion, kur jeni të lirë dhe kur jeni vështërcësi, edhe nëse ajo, nëse ne në ju kumë urdhërua one, nuk shkon sipas efshit juaj, por kës në natsin e efshit juaj, ju prapë më pasu sahasia bot votvadin e islameve nea kemi pasvon premtimen se ne keta do ta bojme wan la nuazi al amra ahla do ne kemi udhet stonin musliman nuk do te luftojna at chimia marr vendin nuk luftojm per mi marr vendin nga sa is musliman ose nuk e luftojm ata por sa ne obligohet respekti ndaj tij dhe, ti, dhe pejgamberi ka kërkuar qe udhëhesi musliman ka kërkuar nga sahabet me dha besen se ata nuk do ta luftojin do ta respektojn illa anjeku në kufrën bëwaha vetëm në rrasë u dhejtë se muslimanëma del nga dine del dhe qazën kufrë të haptas, të qartas dhe hajë ndeku minë Allahi fi burhan e që këni të të të nga di bëri Allahot argument atëherë ju obligohet lufta më dajti në atë ke hadith ne Ibn Chart badi në samit ja ka treguar atyve të baninjve që të kan dobi nga kjo hadith se ka kërkuani hadith që do të bën të bin jetën e tyre e ka thënë që ta respektojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo rast dhe ta respektojnë dhjetë sinetëra musliman derisa ai nuk ka bokufr po nëse bën kufër del nga feja atëri obligohet lufta kundër tij për ndryhimin dhe me prusë s kamsi ibaxa alallahu lil kafirin alil mu'minina sabila Allahu ka thënë Allahu nuk ju ka lënë zotrim çafirave mbi musliman Nuk lejon Allahu që kafiri më konë përgjët si muslimanve Andaj nuk ju lejot muslimanve me mbejt nënë respekt në nënë në në udheqsi një muslimana Gjithmon ju obligohet lufta këndër tira me dheq atë udheqsi dhe me prun udheqsi muslimana Ma gja al Allahu lil kafirina lel mu'minina se bila Allahu nuk i ka lanë kafirave vë... zëtësim bi musliman Më ka të përthar Emitimi i vërbët Precinsive që kanë pasë më shrikt Ka qenë emitimi i vërbët Nuk janë mundu me lipt vërtetën. Kanë pasu të partë e vetë, po marësishë janë regullë as si janë regullë. Ka dhe pru fulani, ka dhe pru baba ose gjyshi, edhe te ka pas argument që ajpse dhe pranë. Nuk i kanë të resu me ditë të vërtetën. Dhe ka ardhë islami, dhe në ka vërdru që ta pasuim për nga berin sallallarja sallam, dhe ta heqim nga shëqëria johën, ta heqim këtë injërancë dhe këtë emitim të verbatë. And ata Allah subhanahu wa kadhalika ma arsala min qablika min qaryatin chto na saherte kemi junt e ndonj popol kemi junteni pejgamber min nadhin do li çortus ella qal mutrefuha pastrit e tyre sez zakonisht pasurit kan qen paria udhetsi e popullit dhe ata gjithmon kan folen dhe kan pas problem me lon pasurin e me uporgjit thires pejgambera gjithmon ato kan fol ne emr popullit e kan than kale mutrefuha pasrit e tyre thanin inna wajadna abaana na ikimi jet per ndritet e ton madhe poper danan tyjne strategj Një në këtë vepër, çka ka luajtur vepuna. Ummeta wa inna ala athari muhtadun, ne kemi xhiet prindërit e tonë këtë thej dhe na ecim sipas xhurmeve të atyynë. Pamërsisht janë rregullata apo janë? A janë të vërtetë në apo janë? Kjo është argument kundër pejgamberit. Do të thotë, këta gjithmonë kanë pas argument se na me këtë argumentohem se ne mi të vërtetë. Çka është argumenti? Argumenti është se babajon kështu ka vepruar. Edhe gjyçiu kështu ka vepruar, edhe na veprojmë kështu. Kemi tim kazinë me tim i varrbot, çka Islami e ka luftuar po shaksë kët çet ndalela u kan thon pejgambërd të atyra qala aw law ji'tukum bi ahda ka thon edhe nëse unë kam ardhur me udhëzim më të mirë mimma wajettum alei aba'akum edhe nëse udhëzimi im është më i mirë se i prindërave të ju edhe më i mirë se i gjyshterave të ju qalu inna bima ursiltum bi kafirun edhe nëse ne e kemi ardhur me udhëzim më të mirë ju prap i pasoni prindërit e ju edhe gjyshat e ju edhe gjyshat e ju qarton an ina qartona vërtetna bohoina boina kufer te në atë që ti po e thua do thot na vërtet nuk besojmë në atë që ti e thon do thot ju kanë thon pejgamberi do të thon kët pejgamberëve në kët mënyrë janë përgjigj popujt pastaj Allah subhanahu wa taala thot ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u të min duni awliya qalilam ma tadhkkarun pasona pasona atë që ju ka ardhur choice brit ju nga zoti juaj olat etbiu min duni aulia mos pasali me shtier për veç Allahut mos u mundoni me marr me shtier miku i vetëm i cili na i don nevet e mirën dhe rrugën e drejtësh Allahu subhanahu wa taala dhe çdo kohë i cili t'rën ndonjë thirrje tjetër udhzim tjetër për veç udhzimit Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çit rrug ajsko musliman kon mikë qioni ajës arbi qioni për saq se ka dal nga rruga e Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam andaj na obligohet thirrjen kta dhe Allahu thot mos merdni me shtier se s'keni me shtier Mek ju e është Allahu subhanu wa ta'ala Andaj raspektane rrugën e ti në cilën është jo thyr Në dhe në rrugën të cilën ka zbrit Kur'ani dhe të ratën e ta O la të tëbjuu më nduni Më eulia më shmërni me qëtira Ti pasani qalile ma të dhekerun Sa pak jo po mendani Po kujtohni Po shtu në e shpjegon në gjenin e atyra O i dhe kjilë lëgum të tëbjuu ma anzal Allah Se her kërë u tëshin për nga mbar Ose thyr aslih qor'anin qe qaz bërit allahu aslih pasenek të qalu bel nattabiu ma alfayna alayhi abaa na qashin atë niaq e pasoi na atësh që kemi gjetë prindrit e tyre. A ولو كان اباؤهم. Edhe pse kanë qenë prindrit e tyre, la aqiluna shenj, s'kan pas logjiku, s'kan pas mend me menduo. Prindrit e tyre wala yatadun asikantin rrugën e drejtë. Me jet ata, ata e marrën këtë argumentim para pejgamberva dhe thonin se kjo na shka kemi gjetë prindrit e tyre. Na mjafton dhe nuk kemi nevojë për udhëzimin tanë pothuaj rientore se kjo është rruga e drejtë, don të emitimi i tyre i veruar prindrit e tyre dhe gjyshat e tyre. Po ashtu presilcivet që kanë pasë mushrik dhe pasues të librit, në të thotë të tjerë të, të librit nga yahuditë dhe krishterët, se ata kanë pasur njerëz të fasika, njerëz mëkatar, të cilës kanë respektu Allahun subhanehue ve teala as pejgambertë të tjerë. Domethënë, kanë pasur fasika të prej haxhallarëve vetvetë që i kanë pasur ruhan, murxhit e vet të cilët janë pretenduar para njerëzve se janë njerëz devotshëm dhe se ndjeqin rrugën e Isës (s.a.s), në realitet ata kanë çënë yrstë, të cilët kanë çënë fasiq, ka mëkatarë dhe që kanë bën ndryshime ninxhe dhe ata i kanë marrë. Gjithashtu njerëzit e devotshëm ignoranta të cilët kanë çënë ata i kanë marrë si udhëheysa dhe i kanë pasur. Ande Allahu katon, amanu, ka thonë: "O ju, eldhinë amru", o ju të cilët kanë i pasur. Do that ka ardhur ani me luftu këtë gjendje të këqë. Inna katiran min al-ahbari. Fortë, shumë pritëva son prepritar udhëhecsave jehudi wor ruhbani dhe murjve nga krishterët le kuluna ambalan nasi bil bathir a hojn pasurin e njerëzve me të kotën me të padrejtë ja marrin njerëzve pasurinë dhe i rën njerëzve se an rrugën e drejtë dhe bojn dhrishimen injil dhe thojnë se kjo ka zbrit nga Allahu subhanahu wa taala dhe i premtojnë atij se do të hyjnë në jetë me këtë rrugë dhe ja marrin njerëzve pasurinë këtë mënyrë me të kotë kuluna ambalan nasi bil bathir wa yasuddun an sabilillah dhe plus kësajna i pengoj njerëzit nga rruga e drejtë. I pengoj njerëzit nga rruga e drejtë, nota kur ju vjen thirrja e vërtetë popujve të tjerë, ata mundohen mi pengu se kjo të e celën ju eni. Kjo është ajo e vërteta, tan krishterizëm ose yahudizmi, kjo është e vërteta. Çendroni në këtë dhe mos e ndroni pein e juën. Andaj Allah subhanahu wa taala i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ehlel kitabi la tagulu fi dinikum." Thuaj o ju i të taklibrët. O ju të krishterë, edhe o ju yahudi. لا تغلو في دينكم ما ستبرون فين يوه غير الحق ما ستبرنات جسست ورتيت ما ستبرني مريد ولا تتبعوا اهواء قوم ذما سي باسون نيرزت ديسا نيرز ذو تا پرشند لئات يهودي و مرزت ا كريستاروا قد ضلوا من قبل اتا كان, كان هم ده كان زير روغن مسه مسبارت كان هم روغن كان چلاتا پسای كان نذيروا ده پوبن اتيره گا روگا قد ضلوا من قبل كان دال ما هارت گا روگا كان هم وا ضل كثيرا ذو شوم نيرستير ي كان نذير گا روگا e drejt. Shumë njerëz vëdhin se soai al-sabil do të kanë dalë nga rruga e drejtë. Ila ayatin okhra ayata tiret selat kan ardhun do të kan mohue pasimin, do të thotë an luftuë pasimin e njerëzve më katar apo njerëzve të këtij lloji, do të thotë që kanë sinjujit të krishterë dhe mushrikë njerëz të cilët i kanë pasur të partë tyra edhe pse ata nuk kanë sinën në rrugën e drejtë. Posto për çështjet që ka Kur'ani dhe kaluftua e që e kanë pasë mushtrik dhe nuk dohtë me pasë musliman obligohet musliman e musve pasë argumentimi i tyra më ata që e kanë gjithë të prindrit e tyra argument e kanë pasë këta ka bo baba, ka bo prindri kjo është argument që dohtë me vëprua ose argument se këta e kanë vëprua generatët e para e, na me shej ku jemi kështu edhe na e cimin këtë rrug dhe kanë gjujtë anëshë thyrin e pengan barba Ndaj kërka ordë Musa a.s. të Fironi dhe katirë Fironi katonë Kale fa më nërëbëku ma I thamë Musët edhe hërunit Kësh është zotë i juët dhe dhe Musë a.s. juët përgjesta Kale rëbbunan lëdhi aqa kulleshi në khalqëhu thumë hëda Zotë i juën është aje cilë e ka këriju gjë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Edh çka bëhet me punën e gjeneratorëve të parë me sheku që kanë kalu, e që nuk kanë qenë këtë çka po thërnio. Çka azi ndaj tyre të ndot Firauni është dashme argumentuese. Si komunsi i keq këto me kon gabimet i Musa dhe Harun i më kanë vërtetën. Tha Musa liksom qala ilmuha inda rabbi. Tha di toria çështja e atij ve mbajtë Zoti jam. Ai e dimë mirë çka bën me ta. Fi kitabin la yadhllu rabbi do zhdo vepr se kan veprua esh ni libër te Allahu subhanahu wa taala la yadhillu rabbi zoti jam nuk gabon wala yansa ash haron alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan zoti jam esht ai cili ja ka boto tokun ju e shtrat u selaka lakum fiha subula dhe u ka hop rrugën tok keni rrug për të ecë wa anzala min as-sama'i ma'a dhe nga cili u kan shushi fa akhrajna bihi azwaj min nabatin shatta zotit allahu pastaj me këtçiun kemi nziher allah allah në dy pëim qulu vrha u anam kom dhe allah u shime dhe kemi thon hani nga kto ushime dhe ushini kofshat e juva pastaj thot allah subhanallahu al sura tjeter falamma jaahum musa biayatina bayinat qul yar musa ma argumentet e tona qarta qalu ma hada illa sihrul muftara tanqe nuk es vetem se sihr magjini te celen potrat musa وما سمعنا بهذا آبائنا الأولين نو кеми пасни për këtë çka po e thuhet i mos nuk kemi dëgju se me këta kanë vepruar baballarët e ton prindërit e parë ton të cilët kanë jetu وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي فموسى عليه السلام zoti jam edi mos miri se kush ka ardhmë o xim të drejtë من عندي ومن تكون له عاقبة الدار ذا kujt do ti takon përfundimi ixh bota inna la yuflihal zalimun nuk shpotojn zgomsar mizort nuk kan mundsi te shpotojn pasaj allahu subhanahu wa taala gjithashtu na shpjegon popullin e nuhit per nuhen ta ola kad arsalna nuhan ila qaumi na patem dergua dhe nuhen te popullit i tij fa qala ya qaumi ta o popull e im ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr adhrana allah subhanahu wa taala ngase nuk keni zot tjetër per varti ela ta takun an nuk keni frik allahun Fa qala al-mala'u alladhina kafaru thanna baria popullit se kishin bo kufur min komi ka popullit i ma hadha illa bashar mitlukum bariyan popullit pse çka ka ard nuk ka as diçka tjeter përveç se njerë i sukurjon meshalla trom njehet ju ridu an yatafaddala alekum dëshiron tregohet se asht mbiu dëshironu treguohet se asht mbiu ndon ta dan me mar udhëtsin kjo e qëllimi i tij dhe nëse Allahu do të dërgonte malajkate, kur fillojnë të fthyeshin popujt e u kanthan paria, sikur të kish dash Allahu që më dal nga dobi, don të thotë kjo është hak i Allahut Azza wa Jell që më i bë dobi fjalë la ilaha illa Allah. Hadithi i Ma'dhimur Xhebelit i paria dyti e shpjegon se nuk ka qëllim vetëm sidqi, por kur të spuna me sidq me thon me no besnikri që janë la ilaha don të thotë me pas ibadete. Pa veper ulgu... pranohet kjo fjalë the hoky enjeriu që është Allahu azza wajalla nëse e bani ibadet Allahun dhe si bën shirq, atë që Allahu mështin atë në xhennet. Ka thonë aty Lajmroi sikun hadithin e parë që ka thonë kush thot me sith la ilaha illallah, ka thonë aty Lajmroi njerëzit për këtë se kush kët jannet, kët Jabilit, imraj, Allah, e thot kët fjalë me sith kën xhennet, ka thon pejgamber jo se mbështetin kët fjalë dhe e lajn. Prap hadith e madh i ibn Xebelit ka thonë aty Lajmroi Rasulullah se vetëm nëse e bëjn ibadet Allahun azza wajall, dhe nuk i bëjn shirka aty do të injhennet, ka thon mos i lajmro. Se nësa i lë Imran mbështeten këtë jan dhe i lën veprat mbi esencën e uhidit, nuk ka çollnjën se e laj namazin, se tek sahabët nuk linjhet namazi. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas frikë që mos shka të shkakë të ndalen vetë namaz, mos veprojnë vepra më shumë nga se sahabët asnjërsian anku për çështën e namazit. E deni hadithën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur një person dhe ka dashur hịn islam, dhe ka thon, ka dhon besatimin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka kërku pejgamberin, në realitet besatimin prej tij, dhe ai ja ka dhon besën. Ka dhon çka? Ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se më boi ibadet Allahun dhe mos më bashirka ti. Më dhon zeqatin, më aqruu Ramazanin, <coughs> më bë haxhin, edhe më bë xihadin. Ka thon ja Rasulullah. Kreti boi dhe se dyja smui më të dhon bes për to. Cilat janë Ka rëthonë sadakan Zëqatin Bekhil dhe më thonë jam kopratës Mu i me dhanë i ja Rasulullah Dhe dita gjihadin Që të dhja për tjirët i bajnë Së kanë pasë gajlë e sahabët qështë në, në namazit Kë thonë pengamberi sallallalli e sallam Ka zë gjatë dorën Ka thonë La sadaka wala, La sadaka La sadaka La lë gjihad Fe bima të dhkullu lë gjennë Ka thonë së ka sadaka Së po dhonë me dhonë sadaka Së po dhonë me bo gjihad Me në sadaka ولا el jihad fabema tadkhul el janna naszdon me don sadaka zdon me don zekatin asdon me don me bo jihad me shka po do me hin jannet ka tha ka zot dorën pejgamberit sallallahu alajhihi wasallam ka tha ta besën se edhe këto dyja kam i plotsua do thot nuk u kon shkakut e pejgamberit sallallahu alajhihi wasallam qi ka than hadithin e parr qe mos i lajmron njerzit per fjalen la ilaha illallah nuk oshillimi se sahabja ka kuptuar ktese kushta thot jan la ilaha illallah vetem tekst dhe me ka se ka garantuar xhenetin se pejgamberi thot mos i lajmron njerzit se pastaj sfalen jo jo auditi uh, dit na event chart se qëllimi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është mos i lajmëron njerëzit, t'ju thuash njerëzve se nëse falni namazin, apo këto ne e plotsoni tauhidin, domethënë esencën minimale minimale të tauhidit, ata ajo ajo kërkohet minimumi i tauhidit e pastaj ti lloj vepra të tjera që janë të obliguoshme edhe pse nuk e prishin tauhidin. Kjo ka qenë qëllimi i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe me këtë e bëjmë chart-nase ai i cili thot la ilahe illallah muhammed rasulullah Dhe beson me zemër, dhe nuk bën ibadet Allahuna Azza wa Jalla nuk fola namaz, nuk është musliman. Nuk është musliman. Nëse ka pretendues se është musliman, ai ka dal prej pre Islamit. Pa namaz, s'ka tauhid. Vepra minimale që kërkohet prej njeriut me çein musliman është namozi. Kjo është minimalia. Prandaj pa ibadet pa namaz nuk ka nuk ka Islam. Inshallah kur Nëbi rasti namazet që na më fol më xanasisht për çështën e namazit dhe dyshime të cilat kanë ardhur nga sektet, fraksionet e humbura, që i kanë shitë mesin e muslimanëve se njeriu vetëm me këtë fjalë hyn xhenet pa vepër, pa azion. Mesalia ditë të cilën do i më sharu, ajo është se për islamin ka vepra të obligueme, do thot muslimani ose i lën vepra të obligueshme, ose vepron vepra të ndalueme. E keni qartë, ose i lën veprat e obligueshme Ose bën vejprat ndalume Eta është Prej vejprave që i len E që mujnë me nëzirë nga theja është gjinsul e amel Që e nëzirë nga theja Perso, shka do në thotë gjinsul e amel? Aj e cili Sfor lamaz, sjeb ze qatë Sajëran Ramazan, zbën haqë Zbën gjihad, sërdron pun të mira Në zalon nga e keqa Si bank të lojt i badetit me të silat ka arping Amberi sallallari e sallam Këti i thu që i kalon gjitha vejprat Ki person nëse është i këti lojt, një person shka është i këti lojt Që ka leonë gjitha vejë pra të islamit Ki person është mushrik Nuk është musliman Edhe nëse thotë la ila ila Allah Si bandë dobi fjala la ila Allah Dhe dyta Që ka mundët me dalë një riu prej fejës është personi i cili Dhe prënë Dishka nga islami Mirë po atë që ke e kërkën të uhidi Nuk i pleconë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 Për halën e parë Në dhëtë kjo është qëndrimi e lisonetit Se përconi i cili nuk falë namas Nuk kja gjëran Nuk ban hasë Nuk kje pëm zëqatin Nuk ban asë gjën nga vepra të obligura fetara Ki përcon dënë nga feja Tëti ibnut e mija Rahimullan fetara Në vëllimin e shtatë Fasët 200 e lanë Tëtë Kala hambel Haddethan al humediju Tëtë se ka thënë hambeli Në ka të regu humediju Kala Wa ukhbirtu enë Në të kohë ka ndalë ki fraksioni që një ka thonë se kushë thotë laj laj laj laj e ka shpëtue, me ka që është musliman edhe, edhe mësë nëse nuk ve pranë asë gjënë, hinë në gjënër. Thotë u mjem lemru se disë njerë së thoinë, men e karra bis sala, kush e pranën namazin, jo që e falë, ve që e pranën. Was zeka dhe pranën zëqatin, was sëmë edhe pranën agjërimin, was haqë dhe pranën haqën, was lemjef al min dhali këshejën hëtta e mundë. Edhe pastaj nuk vepron as njhonën nga kjo deri sa të vdes. Ujisalli mustadbir al-qibla hatta yamut. Dhe e fal namazin duke ia kthi shpinën kiblas. Keni kujdes sa? Ja fal namazin, po e fal namazin pas se kthen nga kibla. E ku me të monës është për atë është kaht sfal namaz. Fa huwa mu'minun kan than ai fraksioni nat nat ko ne hambelid. Fa huwa mu'min ayash besimtar ma lem yekun jahidan deysa nuk i mohan këto xhana. Deysa nuk i mohan ai persona është besimtar. اذا علم ان تركه ذلك فيه ايما في ايمانه اذا كان مكرم بالفرائض واستقبال القبله نسه اي برانونس شابيا اش كبلهه ادبس افلاموزين تشترن اون ذا اي برانونس تو س يانObligime fetara mir po nuk i krin اش بسيمتار كتو كان ثون اتا فقلت ذا كا ثون هذا الكفر الصراحه كي اش كفر اي شارت وخلاف كتاب الله وسنة رسوله ذاك كنتستم me librin e Allahut dhe sunetën e pejgamberit ulema i muslimin dhe dietarte muslimana se Allahu ka thon vema umiru illa li ya'budu Allah mukhlisin lahu ddin dhe se nuk këryan urdhëron njerëzit vetëm se me bë ibadat Allahun azza wa jall gjithë llojn ibadete gjithë llojt ibadete vetëm Allahut mja dretu se ati i takon feja e pastër Dhe kjo ka të kja është ibnët e Mija Shka përmenjë fjallë të ulemonve të par Se ëhëli sunnetit të ulemonve të par Nuk e kanë logaritë muslimant A i cili nuk vëprënë asë gjënë nga obligimet fëtara Dhe kësa i thotë Leonja e gjinsul e amel Dhe i prave i thotë gjinsul e amel Pashtë të thotë Ka thonë hambeli Semirtu eba Abdillah Ahmed ibn hambel Kam dëgjua Baben Abdullah Dhe thotë Ahmed ibn hambeli Një kul Men kala hadha Kushe thotë Fakat këfëra billahi Ka bëhë kufrën Allahun Vë rëdda ala amrihi Dhe ka këthi urdhën e ti Vë ala rësuli dhe të dërguar e ti Ma gjë e bihi anillah Dhe ka, kë, tha, ka këthi prap ka refuzu Urdhën e Allah uh, Me të cilën karën dhe Allah subhanu Kushe thot këtë fjallë Kumbet për ata e cili Sfal as në mas As a gjëran As zëqat As hajj As një vej për nga vej për të obligume E pasla i dhojnë se është besintarë ثبت امام جوري رحمه الله في كلامه السابق ايتلي كا شروي ناقيده ثبت فالاعمال بالجوارح بهبرت مجيمتير يعني تصديق عن الايمان بالقلب واللسان يعني ورتاتيم اي بسيمت نبرز زيمر ذن جو فمن لم يصدق الايمان بعمله ايتلي نو كا ورتون ورتاتون Besimin e ti me veper Mitle të taharati Së kështë pastërtia Was salah Was salah namaz Was zakah agërimi Was siyam agërimi Zë qati agërimi Wal hajjë, hajjë Wal jihad dhe jihadi Wa ashbah li hadhihi Dhe veper atjira të njash me mekta Waradhija li nafsihi bil ma'rifati Wal qawli dhuna amal Dhe knat qëtë për vejtën e ti është di knat qëtë mjaftën për vejtën e ti Qa ajme njofë Besimin, dhe të thot Fjallë të besimit, pa dhe pru vepra Lemje kun bina Nuk është besimtar Olem të në thauhu lma'rifetu Olem të në thauhu lma'rifetu Olem të në kaullu Ashtë i bëndo bi njohja e të uhidit Edhe fjallën që e thot të uhidit Oka në të rku huli l'ameli të këdhiben Min huli imani Dhe lonja e veprave Ashtë, ashtë përgënje shtrim I ashtë që ka e ka thonaj me gojt Në thotë lonja e ti që ka lon veprat وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لايمانه اي اش ورتتهم سا اي ورتهت كا بسوا فعل ذلك ذيهك هذا مذهب المسلم المسلمين القديم وحديثا ديته سكي اش مذهبي دياتارو المسلمان تيترو ودا تريفه فمن قال غير هذا كشث ضدتن الخساي فهو مرجئ خبيث اي اش سكت المرجيه الفليشور احضره علاء دينك keqojdes ruja feja nga ai dhe dhelil ala hatha qolullahu azza wajal dhesi argument per kteshja allahut wama umiru illa liyabudullaha mukhlishin ze nukani ardhuru vet nukjan obligu vet se ta boin ibadet allahun tia drejtojn gjitha llojet ibadete vetom allahut lehudina ati ta kon feja e pastr hunafa bashir wuqimussalata jan urdhru ta falin namazin wuytu zakata ta japin zekatin wadhalik dinul qayma zekat që që të feja e pasrë po ashtë të të të të ibnë tëjmija dhe dhëllimë në shta lëku dhërë anë nëkawë men kalurin në bijë sallallahu aleyhi wasallem thëtë si kur të paramëndohet se disë njerës të kishin ardhë të pengamberi dhe të kishin thonë në hënu në minu bimajit të nabihi në besojmë në ataqe kërërtë bi kulubina me zejmë rattona Min gajri shekin Pa kur fardyshimi Wa nukirru bi shahadeteni Dhe dëshmojmë dy dëshmin Se Allahu i ashtivetmi që në maritan adonimin Dhe se Muhammed i salasam ështi druguariti Illa anna la nuthi Uka fyshejn min ma amartëbihi Wa në hejta anu Mirë po na nuk nuk respektojmë Nuk e veprojmë As njon nga të vej pra që të na ke obligu Dhe nuk ndalohemi nga vej pra që na ke ndalu Tha la nusalli Nuk falemi Wa la nësumo As sa gjërojmë ولا نحجوا اصحزنكم بايم ولا نصدق الحديث اذا نكثم بورتيتن نطو ريم ولا نؤدي الامانه نك كريم امانتين ولا نفي بالعهد نك بل... نكلطصيم برمتين ولا نسل الرحم اص نوك فيزيتيم تو افرمت ولا نفعل شيئا من خير الذي امرت به اصيف بريم دوني خير تسلن تيكنا ك اوبليغومتا ونشرب الخمر ذا بيم الكحول وننكح ذوات المحارم ذا مارتيم تو افرمتونا بالزنا الظاهر مزنا ونقتل من قدرنا علي ha min ashabik wa ummatik dhe vrasim ato selet kemi mundsi prej shokve to edhe tumete tan و ناخذ اموالهم بلقتلك ايضا و يا مارم باسوري natyre madje ndes ki na mosit misim edhe ti wa nukati luq ma adae keda bohe me marme me armist te tot luton هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ا ما ندني se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do tju kishte thon atyra antum mu'minun kamilul iman uni besimtar imanin e keni plot antum min ahli shafaati yawm alqiyamah dhe se do te do per ju do te dermjetsej diten e kiametit vetem se kan thon se ne besojm u yurjalakum an yadkhul ah dhe ai të kthejë askush nga narr. A më do të thotë pejgamberi se ju asnjëri për ju do të hën zjarr se keni besuar mua? Bel kullu muslimin ya'lam, ja thotë Ibn Taymiyah, çdo musliman eden, dhe është obligueshmë ta eden, domethënë patjetër e domosdoshme bil ithrari, annehu yaqulu lahum se pejgamberi do t'ju kishte thonë sikur kishin ardhur njerëz këtij lloji, të thon, kishin thonë, le u antum aktharun nas bi ma'in, jo ju jeni kafirat, madhmallë që keni ardhur me këtë, u bihi, bihi, u yadhribu riqabuhum, dhe do t'ju kishim shuar çafa tyra, in nëse nuk ishin pendue mindhalik. Ndot ska, fjala la ilaha illa allah pa vepër. Se sipas atyre do të celtojnë se imani është plotësim i besimit, e nuk është rroku i, i imanit, nuk është thylla i imanit. Kjo don thotë se ai i cili vepron kurrë, dhe i bën të gjitha këtyjat, s'është problem ai si të thonë la ilaha illah, ai është musliman. Kjo është në kundërshtim me atë që kanë thonë ehli sunnedit. Andaj jonë këto na aqallar të cilët ja bin komunistat 60 vjet kurs kan hin xhami as kanajëru ashat kan bo askurjon kan bo edhe qeot ja fal namazën e xhenazës ai cili kurs ka fol për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam as për Allahun azza wajal asi ka bën doni her ibadet Allahu ta azza wajal an fond toj se qio kan musliman se babën e ka pas musliman kjo asht o këto ne fraksione për të thënë ne ka tërhiqë vëritën ulemate pa and ai to timam shafi rahimahullah li an atakallem Tiflas në një nituri, fi'l min yuqalu fihi ahtat. Them thlas në një nituri në të cilën mo thuhet ke gabu. Ahabu ilay min atakallem fi 'ilm yuqalu lihi faka fi kafar. Ashma 12 ta on tiflas në një çështje për të cilën nëse gaboj mo thuhet ke bokufur. Do thot çështja e akidës, çështja më më ose sa disa çështjet tjera të fejes. E nuk është le të më falon çështet e besimit. Nuk është le të më falon çështet e besimit. Andaj Imam Shafiu ka pas frikën këto çështje. E ka thonë, më folën e në çështjet në të cilat nëse gaboni thuhet njeriu të ke gabu. Kaç, edhe këtu ndalet. Mi po të flas në dëdë, dës, në çështje, në të cilat nëse në gaboj, më thuhet ke bë kufer. Ka thënë kjo është e urrëtur tona. Më dashur është më folën çështjet në të cilat nuk kanë bëje me këtë meselë. Dhe tham Halli dytë është aj personi cëli vëpron dë shka praj fejas Për të qështë e vët fejas Vëpron për të qështë agëron Ban namaz Ban vej prat mirat islamit Mi për nukki plëtsonat të që obligon të wëhidi Thodë Muhammed në abdë l-Wahabi La khilatha Ska khilath Polemika Anna të wëhida Së të wëhidi La buddë an yakune bil qalbi wal lisani wal amel Pati të rdoë tjetë me zeymar Me fjall dhe vajpar فان اختلف شيء من هذا نسمون غنيا بركساي لم يكن الرجل مسلما اي بيرسون لو كوش مسلم فان عرف التوحيد نسمي يفتوحد ولم يعمل به اذا وكبران مت فهو كافر المعاند كاش كافر كفر فرعون كفر فرعوني وابليس وامثالهما ذا ابليس ذا نجائش مت مثلا نذا جنس العمل تشمس كاتكوبتمي است lonia e gjitha veprave ai personi i li, cili i let gjitha veprat ai esh mushrik del bridina ai personi i cili vepron disha prej veprave mi po nuk i kryjn obligimet celet kan boin me rukunet e tauhidit me tauhidin rukun adai del prefajs edai del prefajs ndersa prej veprave ne senjejm li personi se li vepron prej veprave te mira vepron prej veprave te mira azuran zecat jeb hajban problemet ajes falet Në të të ka prej vej pravet mira Kësi kalon këtë vej pra Mi për po namaz nuk ka Pëtu me isinu lemove ka khilab Mi për jo që është ehel i suneti dhe njohër të sahabët Dhe të të të abijin Sa i cilë e le namazin delë prej fejës Jo me vej pra tira Po nëse e falë namazin Nëse e falë namazin Po e le në zëqatin A gjëra në ramazanin Ban hajin përshimu Mi për po namazin e falë A gjëra në zëqatin se ban Ki për të sonë nuk del Thuajse e vetme vepër gati që lihet vepra vetjake, vetëm vepra, një vepër e cë është namazi, e cë del njeriu e cë njeriu del për fesësh namaz. Kurse namoz vepra tjera, su kohsh Ramazanit, nëse e lën, është mëkatar i madh. Nëse e lën Haxhin, është mëkatar i madh, por shaka se delilet argumentat që kanë ardhur nuk e bojnë njeriu kafir ai që i laktë veprat, përveç për namazin. Ai i cile e lë këto vepra del për namaz. Dyta, vejprat, edhe e dyta, nëse i lë këto veprat, edhe kë tel preface Vazdojmë tash me kushtin e ri, e cili është prej kushteve të fjalës la ilaha illallah, e që nuk bën dobi patë. Ozh dashuria nga Allahu tazavajal dhe, dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Ai se i thotë la ilaha illallah është kusht për mua prano këtë fjalë që ai më dashët Allahun edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos më bë mbetaj urrëte ndaj Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dose ai thot la ilahe illallah. Mirëpoq nuk allahu, e don Allahu Nazza gal e urrëni ai nuk është musliman. Në thot kjo fjalë kërkon që më e pranume, e të jetë e pranuar, e ka kusht vetin prej kushteve, edhe dashuria ndaj Allahut Azza gal, edhe dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çdo gjang ç'njeriu e don, zguxon mi ja kalue dashurisë Allahu Azza wa Jalla, dashurisë pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> dhe së vetmi që duhet për çenin e tij është Allahu Azza wa Jalla. Allahu duhet, më sa zot. Për çenin e tij, jo për ndonjë tas tjetër. Qoftë. Gjithë takrjet sa tjera që i dën njeriu Dutë mi dasht Për shkak Allah të zëveqëllu Dhe nëse ju rejnë Mi rejtë për hirtë Allah të zëveqëllu Shdo sen që ka ta don Për hirtë qenje zvet Përveç Allahot Edhe e banë bashkë dashurin Në rrath asoj qështje Dashurin e ndaj tjirë vësillet Për rrath ati boshëtje Për shemull e donë njonin Psa shfiloni E du psa shfiloni Dhe kush e donë e du Dhe kush e o rejnë e o rejnë qik apo shirq Allahu ta'ala wa jall qase nket munir duhet veç Allahu azza jall as kus tjetr atat celen e dyta e don duhet me dash për hirta Allahu ta'ala wa jall dhe ta urresh se Allahu edhe ta urresh atë çka e urrein për shkak se ai vepron veprat të cilat Allahu urret ndot duhet për hirta Allahut edhe tu urrehet për hirta Allahu ta'ala wa jall argument për këtë është jalla Allahu ta'ala wa jall Wa minan-nasi man yattakhidhu min duni Allahi andada. Dhe ka prej njerzve te cilet marrin përveç Allahut zotra tjer. I habun hum kuhbi Allah. E dojn casto cish duhet Allah. Allahu duhet për çenin e tij. Njeriu zguxon duhet për çenin e tij. Nëse e don casto cish e don Allahu për çenin e tij edhe njeriu. I bën shirka Allahu azza. Kuhbi Allah. والذين آمنوا أشد حباً لله مرباطت كان بسوا ادين اللهه مس شومتي فاطئ بن تميه رحمه الله لا يجوز نوكلهو ان يحب شيء من الموجودات لذاته نوكلهو دوه ديشكان غا كرييسات باشاكچينيازت الا وهو الا هو سبحانه وبحمده واتس الله عز وجل فلامدريمي شي تكوناتي Bëhu mahbubun fil alam inma yajuz an yuhibba li ghairihi la li nafsi. Do të krijesit asht ka në tokë do të është e dashur çu do të më dash, duhet duhet për diçka tjetër, për hir diqujt tjetër. U Rabbu Taala huwa alladhi yajib an yuhibba li nafsi. Do sa vetëm Allah është i cili obligohem të ta duim për shkakçinë e tij. U hadha min maani ilahiyyatihi. Kjo është nga kuptimet e hyjnisë së tij. Welo kan fihi ma alehatun illa Allah la fasadata sikur te kishte pas uni tjetër zot atje përveç Allahut do të shkatërrohej qielli edhe toka fa inma hubbat ash-shay' li zatihi shirk ngasë të duhet diçka për hir të vetes saj fa shirk فلا يحب لذاته إلا الله هذا لوكدوات اسكوش پرچینین تی ویسا الله عز وجل فإن ذلك من خصائص الالهيه ذا کیا اشنگا وچریت ا اللهت ہنی اس تی فلا يستحق ذلك الا الله وحده ذا نو کی مریتون کتا ویسا الله عز وجل وكل محبوب سواه ذا جدو ا داش پر ویسا الله لم يحب لاجله فمحبته فاسده ذا جدو ا داشر چ نوک دوات پر الله عز وجل اش داشوری پرشور قطب ابن القيم رحمه الله ف اصل العباده محبه الله اوريجینا ايبادیت تست داشوریا اند الله عز وجل بل افراده بالمحبه بس ما دي يشمرية الله ذن دشري ماس ما داش دي كانت شدان الله عز و جل وان يكون الحب كله لله ذات يد دشريا ذتن پر الله فلا يحب معه سواه ماس دان دي كانت يتر بشك مع الله عز و جل ماس تشد شران دشري وإنما يحب لأجلي وفيه با تشكة تدن تدن پر الله عز و جل كما يحب أنبياءه ورسوله سيشدان تدرغوار تالله ذا بيغمبر تتي وملايكة ذا ملكة الله وأولياء ذات مجتتي فمحبتنا لهم من تمام محبته كردي دوشتا كريسا ته تا الله پر اللهون د نثوت پلوصه داشوريا ايته ده دا الله عز وجل وليست محبه معه كمحبه من يتخذ من دون الله انداد يحبونهم كحبه داشوريا ته با ته الله عز وجل نو كوسي كرداشوريا تيره ته سلات مارن زوترا پر وچ الله ته دين شي شي دين الله گس اتا سلات ته دين ديش كاتيتر شي شي دين اللهون اته يكان بو شرك الله عز وجل طت الله عز وجل قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين انه سوويكم نسوي برب العالمين اتصلت هين جهنم اتصلت هين جهنم زيها مسوته وثوين باشا اللهو ناكي ميشيني هومب هومب شورت كور يوبيشمي يو دبارابرت م زوترن ا زوتين ا بوترا Dhe ta të qëka i kanë bo barabart I kanë bo barabart Ndashuri I kanë bo barabart Ndashuri Thot ibn Qajimi Rahim Allah Wa ma'lumën anëhum ma sëvuhum Bihi subhanahu fil khalqi wa rrëzq Këta mushrikta cilë do t'hin jahennem Zotrat e t'yra Nuk i kanë bo barabart ma Allahun rrëzq Edhe në kryem Nga sa të kanë ditë Sa Allah në shkryusi edhe furnizusi që thotë në Mekteb nuk i kanë barazuar zotrat e tjera me Allahun azza wajal në këtë këtë çështje. Wal imatati wal ihya, në vdekje edhe ngjallje, kanë ditë se Allahu ngjall edhe vdes. Wal mulk wal qudra, mundësia dhe sundim. Ata kanë ditë se këtë sundim dhe mundësi ash ndahen Allahut as azza wajal. Wa inna ma sabuuhum fil hubbi, po i kanë bë Allahun barabart me krijesa të tjera në dashuri. Kan dash krijesa të tjera bashkë me Allahun azze ve xan nje kush e ka dashur Allahun andaj i kanë bësh shirka Allahu azze ve xan edhe thojn xehenem se ne ju kemi pas bë parabart me Allahun i thojnë zotrave vet vet. Fi lhubbi wa ta'alluhi wal khudu' ila huma tadullun nehini ne nshtrim ne nshtrim do ultsi para Allahu azze ve xan këtë çështë do ne madhrim do nshtrim i kanë bë që ju i kanë barazuar me Allahun azze ve xan zotrat e tjerë وهذا ضيه الجهل غايه الجهل والظلم ذا كوست ايا كلمي انيرانسس ذا زولوميت فكيف يسوي التراب برب الارباب سيكومسي تباتي بارابرت توكا ذيو مزوتين اكرييسا وكيف يسوي العبيد ومالك الرقاب سيكومسي تباتي بارابرت روبي اللهوت مبروناي